وان علم بجميع اجزائه محدثه مخرج من العالم للوجود عالم پیدا کتور اجزاء سره محدثه نو پیدا شوه ده ده العلامه موصف به محدثه جمع کی ایم مخرجون به سلسله به ده من العالم ده عدمه اله الوجود وجوده غرضه علامه داره چې مراد څه په حدوث نه حدوث ذاتی نه مراد څه په حدوث نه حدوث زمانی نه حدوث ذاتی خو همین نو دی وی نه یي استل چې وړه د آدم نووجوده د مسبوق بیل آدم دی اولنی شی بیا تشو ومانه انهه کانا ماذومن فوجدا غرض د فرسواله دا چې په حدوث ذاتی کیو معلول علت التقاب لري په حدوث ذاتی کیو ما مالول ایلت تسلری احتیاج نو دیوئی نا با معنی انہو کان معدومن عالم اول نو اول نو فو جیدہ بیانتی شیشو پیداش ہو یعنی مرات حدوث نا حدوثی ذاتی نده مرات حدوث نا حدوثی زمانی نده دیاما عرفت جزا خبره دا خبر دی مقام چوچ احتیدہ من پدوک اسماری ذاتی و زمانی و حدوث من پدوک ذاتی و زمانی قدم ذاتي کوائی کمشق خلق کی ودا شیخ قدیم بالذات ہے یعنی و مستغنی معاصر لری ضرورت نشته او قدیم به زمان دې ته و کیودات زمانه نه راغل کېدی نشي او جات شي شیخ حادث به بالذات چې هغه او خالد ته احتیاج لري حادث به زمان دې ته و کیو زماره کې دې نه بیاج نشي شي نو چاته کېدو حدوث وای شوکمان مراد ته حدوث نه کوم حدوث تغیات لري اغا حدوثی ذاتی حدوثی ذاتی خورت از مانی خدا حدوثی زمانی مسئلہ یکی متکلیمی لحادث پی زمان وائی اغایوتا حادث پی زمان نوی فقط حادث پی از ذات وارتا وائی او حادث پی زمان ورتا نوی خلافا للفلاسفا غراز اللہم دا فرسوالنا حسن دا سوالی دا رچابہ دے چرا والعالم و جمیع اجزائی محدثون دا قضیه بدیهی بائی او قضیه بدیه اگر خوا په مسائل او کلزيکر کې کاردا علم مسائل کې خو بدیهات نه ذکر کېږي علم په بحث کې د نظریات او د بدیهات او نه دویو خلافاً للفلاسفه دا مسئله ځای لري دا خپل کې مخالفین معاندي زمشته چې هغه فلسفه خلافاً للفلاسفه خلاف ثابت تر چاده 파را حيث ذهبوا دي ذهاب کله الاق عدم السماوات بيويدا اسمانونا شريدا قديم دي بموادها والصوريها يعني اسمانونا باهتبار ده حاج كاغان او باهتبار الصوري كسميا او باهتبار الصوري نوعيا او باهتبار الصوري شخصيا ويدا بكل شيء دي قديم دي ذا قرانگه واشكالها باهتبار اشكال وصرع گهتبار ده اشكال وصرم وي اسمانا اسمانونا سری ويلا قديم دي قديم دي انشاءاللہ مولانا دا خبر اچھ چونکی تاسو حدادتون حدمت که دلگو کسانو بات کراپول شاندی بی او مجزی خوث نویلے کی گئی صدره نو دیو جناده ام اصلاح با تاسو طلق مشکل ای او دمرا کارده چی زیادی که دا خبر آواتو مولانا حیولانا دا حیولانا دا حیولانا دا حیولانا او مادا نای او شیره سوکو تا مادا وائی نتعلم أنه لا تفعله نعلم أنه الثاني في السبعيات وهو مشتبه لأنه عشق في فصول الفصل الأول في إبتال الجزء الذي لآية الوزع لكننا فرضنا جزءا بين الجزءين إلى آخر فكذا يكون الفصل في إثبات هذه الوزع وبرهامه أن بعض الأسلام القادمة في الإثقافة في جوية في رسم المتصلة أخذنا خبرك أن هذه الوزعات سابتة في الحياة هذه الوزعات سابتة دا دا دا دا دا ما دا ثابته نو ما دا بدل ته کې ثابته او دا غي نور څه بیا یو قديم ماده بیا وې څه ډېره قديم ماده ادم څخه ناراضه حیلاده ثابتې یوږي څنګه له دې سمه څه شي دا چې موږ ځو کوم تیګو کنه دا چې موږ څه کو له کوم دا څه ټوټه کې اېتا ما نو تاسو څنګه چې اول متصل او اوس یې منفصل چې جدا نو تنه شي ویلای چې قابل قابلیت د ارټسال د متصل قابل قابلیت د ارټسال څوک دی ځکه قانوندار چې قابل او مقبول یو زی نو کله د اتصال سره ان اتصال لا شي واستعمال دي د د کنا نو د دین شي کېدل بلی او شهم نيشته چې قابل د انفصال شي نو قابل د انفصال با یو شي چې هغه نه په اعتبار او ذات سره متصل یا نه مرپلي دا متصل سره متصل که یا دا منفصل سر سکی منفصل که یا اغانا دا مگر هایولات اجمالا میویرکن اغانا دا مگر شکره؟ هایولات دو دی هایولات فاپاش شکی دا جنا یوان ماداک و یوان اتماعون رسی کار شکی دا دا طول چیزونا مادیات کی کنها دا اللہ مجردن ، نور کتول چیزونا تشیره مادیات دو دی وی هایولا هایولا پټول کیزونو تیرا ماده پټول کیزونو گیلہ وے ماده بیرتا تاګه چکرا وے ماده قدیما را والی کما ماده تا قدیما نشو ماده حادثه شی نو حادث خو دی تا وے کنے هغه به ماده تن و مدته نی یم ماده ک شو یم ماده ک او مخ ماده موجودا و مخ کے سمو موجودا و نو زف کا حادثه را قدیمه حد بڑا هم تمہارے ساتھ ہے اترے ہوئے سے قدیمی مگر اگر تو نہ حادث سرا زم ما کم شی حادث سناو میں ماده تن و او یوزمانہ کی بنو چاش کر شی او مخ کی مت ماده زپا قبل ماده کی تکوس کو و حل مجرن الصلات میگی تنرسل چون کی دے ٹائم کی ست سرا ازہانی صافیہ ددم نیاز بین او نائزد سی چار دے خبر ینه دې ټیم کې اګه دا تحمل <سؤال> نشي کولای چې زو ټول حکمت دیږي کې یو وردان نه کما اجمالی حواله سره به دا خبره درته عرض کړم حیلات دې دې مالک شان دي او خدای راځي باندې دې سوای حیلات بیا وي کې حیلات څه نه قديم را ولي کې حیلات څه شي ماده څه شي نو ماده حادثه شونه هر حادثه شي یو زمانه کې لیدل شي اماختې نه پله ماده یې زا افلماتا کي تاسو کوم نو دار سي زا زنه ستوب لازمي کي تاسو هڪ شوا ديتوي مادا اها يودا دي يوي سورتي جنس يوي سورتي جسمي سورتي صاح دا سورتي جسمي داسي کنا سورتي جسمي لکه څنګه چې موږ من پامانټه کې اوشي ته نو پجن دا ټول چيزونه شيري کنا دکو سورتي دا ټول چيزونه سه شيري يا سورتي سورت النبی هغه سورت توای سورت النبی هغه سورت توای چې هغه د شی سره ټاک شي نو د شین نو جوړیږي د شی نه څه جوړیږي نو واټی جوړیږي دغه وی سورت النوی دغه سوي سورت اجسام په سورت اسمی کې سره شریف دی بیا یو فل سورت ته چې بعاقیب او وجه باندې جوړه شي دا په جوړه دغه سرتی شي شي لکه پام منته چې یو تمنګه فصل فسل کی کوم شی سره لګینه او عدیولی دی. یي یوته سورته د انسان باندې نو دای ځان نه واکنه باتو یو انساني دای ځان نه واکړه یو حمار دای دا بل نه واکړه داسې کو چې راځي ته وي سواري نه وای یا دې ته سوالي سواري نه وای یا یې سورته شخصی نو سورته شخصی دا دایو بل سورته جسمی نوعي ا جغدي چې په اړه تر بیا د نوعي افراد د نوعي افراد فقبل کو کی جدا کیږي مراغین من منطق کې اطلاکو فتشخصات سره لکه مثال په تور باندې تدخال کاټې خار، او هرچا سره په حیوانو او جسمون کې یا یاده نور حیوانات سره په حیوانو کې څه شریک جناتقن موي يوناو اذر اجور اشو انسانان ټول د تصرف کې شریک دي کوم بیا له ځان خاصه ګيرا او خاصه کړه خاص تر کې نو د تصخصات دي د تصخصات خارجي او سرتا پانا څه جوړ شو وردا څنګه یو صورت جسمی وي یو صورت نوی ایا صورت شخصي وي ایک شو نو فلسفه د معلوماتو فلسفه د خبرې کوي چې د حیله ادا رو حینده سره په اعتبار د ماده د صورت جسمی او سره په د صورت نوی سره په د صورت شخصي سره د ټولو حواله سره سمات په اعتبار رمادو په اعتبار او شور جسمینه او یو په شخصی واشکانی وا په اعتبار د شکلونو سوال د اسمانونو خو شکلونه دي او شکلې د کړه د اشكال جمعواله ذکر شو د اسمانونو سل شکلونه دي کي او شکلې د کورريبي نو د اشكال جمعواله ذکر شو دا سوال ردي سوال نه جوابو کې حاصل د دا جواب داله چې دا جمع زکه ذکر شو دا جمع دا جمع دلته کې چ اسمانونا هغه سره چې ورته ګوري نو ارځې کورړې کورړې ښکاری ارځې ښکاری کورړې کورړې ښکاری د په دې ادباره ترتی شي ذکر شوه جمع که تاسو کېږي ورمن کې د اسمان ته پات ګور ځنه نو مون ته دا غځې کې راځکټ کوي تقریبا دا کارخانه مې وي په دغه غځې کې چې موږ تیز نظرې د چاغې ګوري د څه ښکاری سره تاسو سره غرونه لیدل او کنه ادغد په څوک ملاتمتند شي شېلي سره څه جوړه دی زه ته هر څه تاسو غواثت ملاتمت څو چټ کړه برر عدالت کولای شي څرېږي کنه نوอัลت کوروخ کاری کهอัลت څوول دي هغه ته ځان مليږي دا غږی کې کوروخ کاری اغبل دا اغبل دی کې کوروخ کاری نه دی و جن است ذکر کړه واقعا په اعتبار او دی پای دي قدم دا ااناتو حالات سره لو لخص حوادث مدېږي چې دا دا عناصر دا قدیم دي د مواد حاو هو سوړې حاله د مواد سره د مادودو حیله دانو سره او په اعتبار د سوور سره خو سووري شخصيانه لكن بالنوع اعتبار د سووري بمعنی انها لم تخلقت عن سوره په دې معنی دا نه خالقيږي د یو صورت نه دا نه خالقيږي چیرې دا ته پر سوال کړي حاصل د سوال اداره چې دوی عناصر په اعتبار د موادو د څور سره دا قدین دی نه مر مځدا قدین دی علا ترته نه ګوري د سلو رچی زو نه تا دا په پویو بل باندې کی کنه امه نه هوا په اووبو بل ده انگر دوکان سالیدل لیتا او اغا چه انگر دوکان کې او چه سارے اب سکارا پتیوا که سکارا پیجامی سکارا ساس وقت سوایا نو اغا سکارا فحم سکارا اغا چه و تواکلی او اغا بل ایدار اشیده کنه هوا و تراجی نو اغا وور علی کنه نو دا وور ولی علی اغا هوا پو وور دا دیگی چې شانتا چه لرگی بالکی اغاات بره دغه کې عجایبي ویلا ووره نو دا ویلې دا بره د هوا په اور بدله شو دا هوا په چا نو حوام په پور بدلې نو تراتہ وځه کبین دغه په پيوبل باندې بدلیږي کنه دا په پيوبل نو تاسو نه کبین چې په یوبل دا په چې بدلیږي نو دا خو د خبره کې چې دا حادثه د کدیما ندي نو به جواب کې یو شی په بل بدل شي نو دا صورت خو تروپن شو خو په بل کې مناعت کښو کنه خو आम्ही شو کنه دا زمون چکم مشران دي راځي دا حکومت والا نو دا غورا نظام 파غ ا دې کنه خو دا چهری بچي ګرا بچي ګنه شیخ 파غ ا دې خو چهراو ته بل راځي نو شیخ هو ما ته څنګه 파غ ا دې کنه نو ذکرنګ مسئله دې را کده یو صورت له بگل بدل شرو سورتنا بخلاص نشرح برکنا اللهم بارک سی شیخنا نشرح یعنی په بل کې بدل شو نو دغه چې مونږ شي قاور شي نو دغه غوخه را کنه د زمان نو دا و ښاور شي نو دا خور کنه شو قاور کی بدل شو کنه څه له خاور جوړی شو نو روخه شو قتا کی بدل شو بماره معنا نه حدا لم تخلو نک علی کی دات سورت دې او سورتنا نام سره د فر سوال حاصل د سوالی دا حاصل د سوالی دا ر عالم ته یاره په اعتبار رسول او خلافاً للفلاسفه او هي اسمامنه په اعتبار او هي داغان او دا قره کې قدم د انصر په اعتبار د مواد او دا شی دی دا قدیم دی ته وایي ته وایي قدیم دی حالانکه فلسفه او کلام دا نه دی ویلي فلسفه خبره دا کول نه عالم طول حادثه دا څه تم حادثه وایي او سم حدیث و انکه نفرقتی نا اږي و ته حدیث و حکم حدیث به ځار منوړ ته حدیث سو حکم حدوث نه بجميع اشياء محدثن سره حدوث ذاتی ثابت او حدوث زمانی ماشابه <تصفح> ناعم آو دیم اطلاف کرده ده قول پا حدوث نمازتی با اللہ تعالی لیکن بماندن اشتیاجی للغیر تو معنی ده اشتیاجی للغیر صدا ده حادث پا ذات معنی ده لابا معنی سبق العدم علی لابا معنی ده سبق العدم علی یہ پا عالم مارکن حدوث زمانی معنی ده ثم اثارا الی دلیل حدوث العالم ده قولی از ہوا عیل عالم اعیان وعرابون غرز علاما مصول تمہید ده غرض سایتی اگر ربت د دې معاملات عبارت دې د ماقبل عبارت سره دریم غرضه علما د په سوانا سوال دا چې ډولان دغه خبره ذکر شوہ چې عالم په دې باندې ټول اجزاء او طرفی شیری او رسو ذکر کړي چې د عالم په څو قسم لري او عیان دي او باندې اعراض نو اعیان او اعراض او کې شور او د اشتغال په مالایانی یعنی قاری تو تیرا کے جواب یوتو جواب دا کہ کہ دا ماقبل مدعا وا کہ وانا علم بجمیع اجزائه محدث سنا دا مدعا ادا اعیان و اعراض جست کی رازی دای دلیل لے تے دلیل او دلی پمن کی مناسبت تمی و دا اشتغال ہمارا یالی کی دے بلکہ دا اشتغال دے فدلیل دا مدعا کہ ماقبل او دای کی شہرت نو ما څو غره ذریعہ ته تنظیم ما کوي ماته تا ګم غره څانله ما رابط کریره ما خبر سره ګرام د پرچارل وسوار سواندار کې له ونه عالم بجنی اجای احداث د دې سره د عیانو و اراضو مرز دغه سره د خستګال کومه عالی کړي نو د ایرانه که کنا چې نه اشتغال کومه عالی کړي ګلګدا دلیل له مؤداه مشکوریه شاو اشتغال په دلیل د شي کې دته خلک اشتغال په ما یعنی کی ویلا یعنی کی نه سم اشاره بیا اشاره او کمصنف اشاره او کچا مصنف په سوال نه سوالدار چتвай اشاره او اشاره کولو کا تثرې کړلا آیا نو راځو نو کی اشاره کا تثرې کړه او جواب جواب دارش اصل که دلیل دیتا و چه کم سکم زو مقدمی باید. دلیل کافت ستا و چه کم سکم او دا اعیانون و اعراضون یو اعراض مقدمه دا کتوری. دفعیو مقدمه دا اقدویمه مقدمه مقدم خوشارح ذیکر کرده او ما بعض کې ذیکر کرده او. پوانا شوی کنه اشاره اوی که اصرحه اویش اشاره اویش اصرحه اویش اصرحه اویش کله کوم پرمو فاتیو ار کې پکاري دي کې خدوه مقدمه نيشته بلکې دا یو مقدمه ده منځکایې اشدای شاراو کا دلیل د عالم ته عالم حادثي کې قولي فدي قر سره اذ عالم اعیان ور عالم په تو کېスメ مولانا پدوا یو اعیان دی ایامه کې تاران عرازم حادث لچيدا دواړه حادث نو عالمهم حادث عالم پتو قسمتمره پروا ايان دي او عرازم ايان و عرازم واړه حادث نو نوعالم ششو دا مقصد په دې دواړو قسمتونو کې منحصر او بندي او چې کله دا دواړه حادث شو نو عالم خود به خود شيشو حل لانه ان قام بذاته فإن غرض الله موصوف اقل اعیاد د بیان د لغوي ترجمه کوي او ده اعراض دمر اعراض در اغم قائم قائم قائم قائم قائم نو قائم او ناغتب اثوائی اغتب اعائن وائل او کچرته سیشه نو وائل او کچرته سوک نو ناغید او اعراض نو یو اعیان دی یو اعراض دی پسیسر اعراض و کپدوان او نور و همو یو په کیمیکي سان دي هغه وی اعراض د بارا تر وجود نشته د اعراض د بارا صرف د عاده بار د او د احرار نشته او بلکې یو کس نجاریری هغه کوي وی عین نشته بلکې ټول دا د اعراض مجموعو وجود ده د اعراض مجموع ده اعراض په حسفه سته مجموعار واخل لو عین کې له جوړ شي نو سو کوئی دا عارف وجود نشته او سو کوئی دا عین وجود نشته سو کوئی ر چا وجود نشته عارف او سو کوئی ر چا وجود نشته دعانا سن خلک وای و عارف نشته بسترف عین سن خلک وای دا عین څه ته وځل عارف ټول لاټول کړي را څه جوړي کی عین نه وی نه یو ای اوه څه شی عارف نوخه قائم بذاته وو دفاعن دته سوای کا قائم بذاته یعنی وجود فی نفسه لا وجود فی نفسه لا ندی تبع ہے والا تو وجود فی نفسه لا لا بلکہ دا وجود فی نفسه عقد دا وجود رادیتی د محل سرا دا وجود فی نفسه عقد دا وجود رادیتی ود دا محل سرا لغا بتسوی لکی یارات و کل منهما حادث لما سنبینه اعیادی او کا راضی دا حادثی اور اش مد دا عالم في اعتبارنا تولو عيسى و السلام وحدثت اذ هو عيان و عراض لكن عالم في دوقت اسماري عيان و عراض تي واحد من منهما من حادث ارواحه تدين حادث تي ونتيجة دارا و تلات عالم في شيء حادث تي عالم, عالم في سوى قسماري عيان و عراض و عراض حادث و في شيء شوفت و لم يتعرض له المصنف و غرض الشارع جاء فرصوال سوال لا نرى دا صغرا هم ماته ذکر کړی دا ولیدا کوبرا ولید ذکر نکړه چې صغرا یې ذکر کړی دا کاردار چې کوبرا هم ذکر کړی وکړي دا ثویله وچانه آیان او راس دي او هر واحد دین حادثه دي دا هر واحد دین حادثه راخو ماته دې ذکر کړی دا ولید په حل نو وجهه وجی آیات دې سمجشتې دې وي او دې وجهشتې وای هغه وجاره د کوبرات تعرض دې زکو نکو دې کوبرات تعرض ز زکو نکو چ کلام پکې تدیر بیا څو ګوتې ا دغه مختصر کتاب د هغې جوګل شیکې ده د تحمل ل شیکواله ا ددی سره سره چې کتاب متن دې متن کې مسائل ذکر کېږي او کو متن کې دلائل ذکر کېږي صرف مسائل ذکر کېږي څه شې ذکر کېږي دلائل ضد بچنه ده هیڅارو نه تعرض انو که دلیل ده دوستا تعرض انو که لہو دلیل ده دوستا مصنفا والک لانا الکلام از اکا کلام بده کی او گده لائنی تو بی هادا المقتصر کیا فستنگا بل آیت سی وہوا و مطن کو مقصود کو مصائل ہوئی دونت دلائلہ اگر دلائل دلائل کانا نیزی کر کے فل اعیان اے ما لہو قیام بی ذاتی غرز علم مصوفا نده عبارتنا غرز علم مصوفا او د دعاء مبارکنا اغه تعریف کول لې دعاء نور دار چونکې د وړاندې ذکرنا چکم تعریف وکړو نو دا تعریف ماته اغه تعریفو ماتل کړه او ښارحه او شارح کړه او چې څوک یې ماتل بښپله دوی آیا د مده چا ده دعاء اعیانو آیا نه ما ما لهو قیام بځاتی په دې متن باندې سوال نه اذا سول داره چه تله فن اعیان ما Judه و قیام به ذاتی هی تد اعیان و تعریف او خلق د اعیان د جن اعیان و تعریف خنج که او خلق تعریف مخیق دلماهیت که خلق تعریف المخیق ده افراد تعریف خلق نکه او ده فرد تعریف نه نکه ذکر کا دفرد که نو اقوم ری شنو ختم شنو بیا او که ده فرد قال او ا ряд مشنو د خلک تعریف د شاکه جماهیت انسان حیواناته دا د افراده تعریف کې د فرد ته کې راه ماهیت ده د جماعه خنوري کنا یو سره کوم شو ماهیت په دې منداغه بلتی وای شو کنه د دا کرنګې پکار خدا وا چې د اعلیل <سؤال> تک ویلې یعنی ماهیت معرف بالله ویلې د افن اعیاد جمع ویلې غره تعریف ته چا مونږ کوي د افراذونو کوي اضا کرنګې خلک تعریف د فرد خلک تعریف کوي تو دا ماہیت کئی اوپا ماہیتی کئی جواب اگر جواب دار ہے خنداریم لاندری کلی علاورہ فرعائن یعنی تاریف لماہیت و اولادا وچان عائنی بیرہ تاریف بچارہ پارے تاریف الماہیت او پل ماہیت تاریف الماہیت ہاں پل ماہیت دا سکی لیکن دا ذکر کرا جواب کے دیشتے جواب دار جواب دار کله اعیان کې اسلام د جنسي او اسلام جنسي په جمع باندې، لکه چې جمعیت باطل شي، چې جمعیت باطل شوه، شو کنه، جد ځان په بل راغی، ځکه له اعیان د جنسي او د جمعیت له باطلیت. 16 نوځه جواب ته نه کېدل شي سوال. ودا چې به کړه نه راغله. وانا یعنی چموود مطابقات سما خبر کر راشي زکه په ما خبر کې هغه عین څه کې را آیات او څه کې آیات د راغېنې مطابقات مناسبت توجهنه اعیان هي اعیان ما هغه ممکن بدهو قیامن بذاته سید دی لپاره قیام بذاته هي عین دی ته کې راغې د لپاره قیام بذاته هي دی به ان شاء الله حوالے سره رو دا خبر ذکر کوي چې د قیام بذاته وايي څه نو اعیان ما هغه ممکن دی ما هغه ممکن دی چې د ذل لپاره قیان به ذاتی وي نو دا اعیان د رسووله اي ممکنون سره غرض د علامه غرض د علامه د فرض سوالنا حاصل له سوالدار چې توي اعیان ما هغه چې دغه د لپاره قیان به نو دا کلمه د ماده عموم د فارقه نو پدې په د ممکنات سره واجبم داخل شو نو چې واجب پدې کې داخل شو پاین کې این کے سوکم داخل شو واجب و لوجودہ نو کہ پر کے داخل شو نو اعیان او اعراض رست و ورمان حکم لگیں چہ اعیانی چاہیئے او کا اعراضی خدا دوارہ حادث تھی نو دین ادا معلومہ شو واجب و لوجودم صور اللہ دام حادث تھی نو شارح رابیں او دفع وہم کرتے ہوئے وے فرمائے چدا ما عبارت تشیع او ننر جار زعام دے تا ما عبارت تا ممکنون نده ما عبارت تا چا نده نو فرمائی اعیان ما حق ممکن توائی لیکن مراد تا ممکن نا ممکن خاص تا که ممکن عام بے ممکن خاص نزدت ندا خبر اده مقام که چیو ممکن خاص تا ابن ممکن عام بے ممکن خاص تاوائی تا دے صرف تا ضرورت تر طرح پینو دا جانے بینونا نده شی وجود ضروری او نده شی عادب ضروری دیتوی لیکن خاص لکن ممکن بالامکان الخاص انت ممکن بالامکان خاص ما وجود او آدم ضاره ضروری ني تاسو وجود او عدم ضاره ضروري ني دي دته وی لیکي امکان خاص, خاص. دی. خاص. او یو امکان عام امکان عام دته وی چې صرف ضرورت لري طرفو نه کوي یو طرف نه یو طرف نه خو د امکان عام تاسو قسمره بدوا یو مقید دی جانب وجود او مقید دی جانب عدم امکان عام مقید دی جانب وجود دی ضروری ني ایں کانعام مقابل دی جانب عدم دی تو وجودی ضروری نای یعنی صرف دی ضرورت دی جانب مقابلنا لقد ذات ہوا شریک الب اللہ ممکن بالامکان العام المقید دی جانب ال وجود یعنی عدم دل نظر ضروری ند اور شریک الباری ممکن بالامکان العام المقید دی جانب عدم ال... وجودی ضروری ند یعنی صرف دی ضرورت دی طرف مقابل نا دیتاوی لیکی که امکان اعب نا دلتا مراد نا امکان نا امکان, امکان خاص نو اعیان اغا ممکن تاوی چاگه دا پارا قیام دیزاتی بی نیدی بیقری نتیجا لیهی غرزا لما موسوط دی عبارتنا دا پا دا سوالنا اغا دا چی اعیان ما د کریمه دا ما دا دمرا عموم دا پاسنا او دا دیع عموم باو دو دا تتینا ممکنون اخلی دا خو تو دا ل نو داخل و مجاجی کنا دا عامنا تي صده خاص اخلي دا تي مجاج قرينة پا کاری ولی تي ترجیح بلا مراشه دا دوی قرينة موجودة دا دوی قرينة تي جا دی من اقصام العالم و قرينة دا د دا اعيانو گردول دا من اقصام العالم اجزار اقصامو دا عالم ندی دارا تاوه امولنا کا عراضی دا دوانا مجاجس مدید اعیان او کارا جدا را چا قسمون او دا دعالا عالم ممکن دے کوادب دے کممتانع دے سی شئر دے ممکن دو چاہا ممکن در دا قسمین دے ممکن ذکر دا قانون دے کمانا دا مقسم دا مریف ام اقسامو که مانا دا مقسم دا مریف جا جب اقسامو که دو چاہانم ممکن شو نو مم سی ممکن دو دروسہ پوری خبر اداسوا چاہانم اعتبار دبار دور سره سرم اخد څکه ځان په دغه قسم لري او اعیان چې په دې شهر یا اراض اعیان څه ویل کېږي ممکن ته و چې قیام بي ذاتی لري د مقابل کې به اراض یغتی ته و چې قیام بي ذاتی لري برکداري وجود پېرفتې هغه وجودي تعپلی او رابطي د محل سره لکه د리스 پهواله په وجود نشته د کې موجود الاراضي چې دې ویری محل سره په شواخلمہ مرتبط واخلمہ په عدد تیشره بدته ویل کېږي اراض ان شاء الله حی... پا عائن کی قیام بغیری ہی پا عرض کی وہ قیام بیداتی ہی ستوئے و قیام بغیری ہی ستوئے ندی وضاحت من شااللہ و نبید شارت کئی دیا ویو ویو سمیشا موانا